Məhtərəm müsəlman qardaşlarım və bazılarım, hamınızı Allah'ın salamı ilə salamlayıram. A bir daha təqvəli olmağı və Allahdan qorxmağı sizə nəsir edirəm. Ölünki növzu cənaze növzusudur. Öbür də zəkat növzusudur. Birinci cildin sonu, ikinci cildin Əvvəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ər bir şəxs vəfat etdikdə nə etməyi bizə əvvəldən axıra qədər öyrədib Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm xüsusən bu cür müsibət başverdikdə kimisə əzizi, sevimlisi vəfat etdikdə Allahın qədərinə barışı etiraz etməməyi, narazısılıq göstərməməyi əmr edib. Əmsinin əddə aşaraq ölən şəxs üçün yaz saxlamağı da qadağın edib. Ölürsünüz 40, il, 7 və s. Onlar hamısı Başqa dinlərdən gələn <coughs> yeniliklərdir. <coughs> Həmsinin cahiliyyət övründə olduğu kimi ağladıqda paltarı zırmaq, saç yolmaq, üz zırmaq, Allaha qarşına layiq sözlər deməyi də Rasulullah s.s. qadağan edib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki Ağlayasan, lakin həddi aşmayaraq. Ya saxlayasan, həddi aşmayaraq. Qəsərə ölen şəxs əziz bir insandır, sevimli bir insandır və insanın qalbi də başdan deyir ki, ümumiylə ağlamasın. Buna soyuq yanaşsın. Ki öldü, ölməli idi. Assalam. Necə ki, qəddər insanlar nə qədər insanları məhv edir və bu, onların, onların məhv olması ona heç təsir etmir. Çünki artıq şeytan onun kəlbini taş kimi sərtləşdirib. <coughs> Həmçinin Peyğambar s.a.v-in sünnəsindəndir ki, bu vaxt, yəni bu, bu cür bəla olduqda, Əsən Həqiqətən biz Allah üçün yaşayırıq və Allahın huzuruna da qayıdacağıq. Buna Resulullah sallallahu, sallallahu <coughs> əleyhi bu ayədir, Bəqərə surəsində olan ayə. Bu ayəyə əlavə etməyənlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədisini. Bu hədis ki Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Əbu Sələməyə öyrədir, deyir ki müsəlmanın başına bir müsəlbət gəldikdə <coughs> innə lilləhi və innə iləyhi raciun Deyib sonra bu sözlərə əlavə edərsə <coughs> Allahumma əcirli fi musibəti və əxlifli xeyran minhə Allahım bu müsəlbətə səbr etdiyimə görə mənə savab yaz, əcrimi ver və Bundan da xeyirlisini mənə qismət et. Naşur hadisədir. Ummü Səlamə rəziyallahu bilirsiniz. Hər <coughs> evə fötətdikdə bu duanı oxuyur. Sonra fikirləşir ki, Allah əlindən də yaxşı ona kimi qismət edə bilər. Rəsulullah sallallahu onu alır. Bəli, peyğəmbər sallallahu əleyhi bilirsiniz ki, 11 əyat yoldaşı olub Resulullah s.ə.v Uyalınız ona xas olub Peygamberə və onlarla necə dəvranıb ədalətlə bunu Allah ona öyrədib Allah onu qoruyub ki birini digərindən üstünü tutmasın və həmsinin müminlərə Allah s.ə.v 4 qadınla dörd qadına qədər evlənməyi icaza verib Quran-ı Kerimdə Nisa surəsində olan ayədir Bu ayə inkar olunmazdır Ayəni inkar etmək mümkün deyil Allah ruxusat verir Lakin Bu o demək deyil ki Cavanlar Gözlərini yumub İkinci dəfə, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə evlənsinlər Ədalətlə Qadınlara baxa bilməyəcəksən Biri ilə bu, Allah'ın Bu da Allahın əmridir Həmən ayənin axırını oxuya bilərsiniz Ədalətlə Onlarla davrana bilməyəcəksinizsə Biri ilə kifayətlənməlisən Ədalətlə davranmaq nə deməkdir? Adalətlə davranmaq o deməkdir ki Hər ikisinə eyni Baxasan Yoxsa birini alıb Daimi qaldığını evdə saxlayasan ikincisini alıb Müvəqqəti qaldığını evdə saxlayasan Kvartran saxlayasan Bu adalətə sığmır İkincisini alasan, o niyətlə ki, həmşəlik alırsan və həyat yoldaşı kimi ona baxasan, o gözlə baxasan, ikincisini alasan ki, nə vaxt xoşuma gəlməz, bunu boşayıb yerinə başqa ikincisini alaram. Bu da adaletdən deyil. Və Allah peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm onun davamçıları xüsusən bu hökümü təbliğ etdikdə, kişilər bir şey başa düşür ən yəni, həddindən artıq həddi aşıllar elə bilirlər ki onlara ixtiyar verilib, istədiyi kimi, istədiyi vaxt evlənib boşa yana bilər. Onda bununla sevgi arasında nə fərq olur? O niyyətlə nə gör evlənib boşanacaqsa. Qadınlar dəxilində elə fikirləşir ki, Allah və peyğəmbəri onların hüququnu tapdalayır. O özlərinə sığışdıra bilmir. Lakin onlar da başa düşməlidirlər ki, kişi, yəni kişilər müxtəlif olur. Elə kişi ola bilər ki, ona biri bəs eləməsin Və ikincisi ilə evlənməyib, gedib gündə biri ilə zina etməsi yaxşıdır Yoxsa Allahın və Peyğəmbərinin verdiyi rüxsətdən istifadə edib O günahdan çəkinməsi yaxşıdır Bu yalnız sadəcə olaraq rüxsətdir Allah rüxsət verib Nə Allah, nə Peyğəmbəri, nə də onun davamçıları Heç kəsə əmr edib demir ki Biri azdır, mütləq gələk ikincisi ikinci ilə evlənəsən Üçüncüsü ilə, dördüncüsü il Xeyr. Hal-hazırda xüsusən Azərbaycanda olan müsəlmanların vəziyyəti həyat tərzi birindən artıq evlənməyə imkan vermir. Yəni, nə qədər var-dövlətin olsun ki, hər ikisini eyni səviyyədə saxlayasan. Amma yenə də bu Allahın verdiyi ruxsətdir, əmr deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm El-Müselləmə rəziyallahu alır və El-Müselləmə rəziyallahu görür ki, doğrudan da Allah təala və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi hər bir söz həqiqətdir və öz təsdiqini əvvəl axır qiyamətə qədər tapır. İnsan dəfat etdikdən sonra yerinə peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, onu tez bir vaxtda paklaşdırmaq, yəni güsül etmək 3, 5, 7 dəfə nə qədər? Yəni 3 dəfədən 5 dəfəyə və 7 dəfəyə ilə təmizlənərsə o qədər təmiz yumaq, sonra ətirləmək, kəfənləmək və tezliklə onu aparıb basdırmaq. Günlərlə saxlamamaq ki, kimsə qohumu Moskvadadır, gəlsin, görsün, sonra yastıraq. Belə şey sünnədə yoxdur meydə əziyyət vermək olmaz dərhal bastırmaq vacibdir sonra onun üçün cənazə namazı qılmaq cənazə namazı məsciddən xaricdə qılınır məscidin daxilində cənazə namazı qılınmır daha yaxşı olar ki qəbirsanlığa çatmamış cənazə namazını qılasam ölən şəxs üçün və akın rəvayət gəlib Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləm məsciddə cənazə namazını qılıb sahablərdən birinə məsciddə cənazə namazını qılıb və bu da rüxsət verir ki, məsciddə cənazə namazı qılmaq caizdir lakin əfzəl sünnəyə daha uyğun odur ki, məsciddən xaricdə qılmasan hamçinin Əbu Bəkir və Ömer radiyalan cənazə namazları məscidin daxilində qılınab Və sahabələrdən heç kəs bunu inkar etməyib. Deməyib ki, məscidin içində cənazə namazı qılmaq olmaz. Lakin Rasulullah s.ə.v-in sünnəsi belə olub ki, məsciddən xaricdə qılıb cənazə namazını. Onun da hükməti nədədir? Xatta vəyə rahiməkullah deyir ki, cənazə namazını qəbirsanlığa çatmamış qulan şəxs Onun dəfnində də iştirak edir. Elədir? Artıq qəbrsanalığa qədər gəlib, cənazə namazını qılıb, ondan sonra dəfnində də iştirak edir və iki qat savab qazanır, iki qirat. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu hədis var. Kim cənazə namazı qılınana qədər cənazəni təqib edərsə, müşahidə edərsə, ona bir qirat savab, dəfnə olanana qədər onu təqib edərsə, iki qirat savab qazanır. Bir qirat salab, bir uhud dağı boyutu olan salabdır. Deməli, cənazə namazını qəbirsanlığın yaxınlığında qılınarsa, həmən şəxs, ora qədər gələn şəxs, hər bir şəxs, təfinində də iştirak edər və iki qat salab qazanır. Məsciddə qılınarsa, bəziləri təfinində iştirak etməz və salabdan qalar. Buna görə Peyğəmbər S. S. S. S. S. S. Cənazə namazı qəbrsanlığı yaxınlıqında qılınsın. Vefat edən şəxsin həmsinin gözlərini yummaq, üzünü bağlamaq, sonra üzündən öpmək, bunlar da sünnədəndir. Peyğəmbər s.ə.v. Osman ibn-i Məzunun radiyallarının üzündən öpü, həmsinin Əb-Bəkir radiyallarının da Peyğəmbər s.ə.v.in Üzündən öpüb Ola bilsin ki Kimsə səfərdə Vəfat etsin Onun üçün Kifayət qədər kəfən tapılmasın Bu vaxt ne eləməlisən Bu vaxt ilk növbədə onun Övrəti yerini bağlamasın Və yuxarı hissəsin Aşağı hissəsi açıq da qalsa Olar Musa ibn-i Ümir Radiyallahu anhu sahabədir Əvvəl çox varlı zəngin olur İslamı qəbul etdikdən sonra ata anlası onu oğulluqdan çıxarır Də ki, ya İslam dinindən dönəcəksən ya da sənin adda bizim oğlumuz yoxdur Musa ibn-i Umayyir radiyallahu anhuda <coughs> Peyğəmbər s.ə.ləmin sal yanına gəlir yəni İslamdan dönmür və ata anla buna var ondan heç nə vermir kasıblayır sahibələr deyir ki, əvvəl Musab ibn-i Umir radiyallahu anh uzaqdan bizim yanımızdan kestikdə biz bilirdik ki, Musabdır onun ətirinin iyisindən o qədər ətirlənirdi, o qədər gözəl daranırdı gözəl geyinirdi onun ətirinin iyisindən bilirdik ki, gələn Musabdır lakin Allah onu imtihana çəkir Və imtihanından, əlhəmdülillə, Musa ibn-i -Mü keçir Uxud döyüşündə şəhid olur Uxud döyüşündə şəhid olduqda Peyğambər s.ə. onu dəfn edir Dəfn etdikdə, ağlaya-ağlaya dəfn edir Heç bir kəfən olmur ki, onu bastırsınlar Və üst hissəsini izarı ilə örtür İzar aşağı qeymdir Və aşağı hissəsini otla, yarpağla örtür Və Quran-ı kəlimin ayə oxuyur Ölkəslər ki, Allaha verdiyi vədə xilaf çıxmadılar Yerinə getirdilər Yəni, müsəlman olaraq öldülər Allah yolunda Allah s.ə.və bizi o kəslərdən etsin ki, müsəlman kimi ölək cənnətə düşənlərdən olaq Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki, borcu olan şəxsi cənazə namazı qılmazdır. Bu yalnız Rasulullah s.ə.v-ən xasdır. Bəzi alimlər də bunu edib. Lakin bu, o demək deyil ki, borcu olan müsəlmana cənazə namazı qılınmır. Ölən şəxsi ya mömin müsəlman olmalıdır ya da kafir. Müsəlmandırsa cənazə namazı qılınır, kafirdirsə qılınmır. Borcu olan nə sayılır? Borcu olan müsəlman sayılır. O şəxs üçün cənazə namazı qılınır. Lakin Peyğəmbər sallalləhim nəyə görə tərk etdiyi hikməti ondan ibarətdir ki, Rasulullah sallalləhim şəfaəti məqbuldur. Yəni Rasulullah sallalləhim cənazə namazı qılub onun üçün bağışlanma diləyərsə, Allah onu bağışlayar. Lakin məlumdur ki, borcu olan şəxs bağışlanım var. Ta borc Aldığı şəxsə borcunu ödəyənə qədər. Kəhmət günü də mal dövlət olmayacaq. O borcu ne ilə ödəyəcək? Qazandığı savabdan borc ciyəsinə veriləcək. Əgər nə qədər borcu çoxularsa, <coughs> bir o qədər də savabları az olar. Bir nəfər preğəmbar s.ə.v.in yanına gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, əgər mən Allah yolunda Allah xatirinə Şəhid olaramsa Allah mənim bütün günahlarımı bağışlayar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir Bəli, bağışlayar O şəxs dönüb getdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağırıb deyir ki Gəl bura Bir də sualını təkrar et Həmən şəxs sualı bir də təkrar edir Deyir ki, bəli, bağışlayar Borcdan başqa Bu dəqiqə Cəbrail Bu barədə mənə xəbər verdi Cəbrail aleyhi ve gəlib deyir ki Bütün günahları bağışlanar Borcdan başqa Buna görə də Çalışın kime ki borc verirsiniz Görürsünüz ki o şəxs vəfad edir, Ona halallıq verəsiniz Onunla siz Salav qazanmış olursunuz Halallıq verməsəniz də Qiyamət günü haqqınızı tələb edəcəksiniz Cənaze namazı Hamınız bilirsiniz Məşhur namazdır Necə qılınır? Hüzdür. Bir qism alimlər buna namaz deyir Çünki namazın sözləri, təkbir və s. ilədən ibarətdir. Salam təkbir başlayır, təslim ilə bitirilir. Bir qisim alim isə bunu namaz adlandırmır. Çünki rükü və səzdə yoxdur. Həmçinin qəbirsanlıqda qılınması caizdir. Buna görə bir qisim alim də namaz yox, onu dua adlandırır. İxtilaflı məsələ deyil, Allah bilir həqiqətini, ancaq mühüm bir məsələ deyil. Cənaze namazında... <coughs> dörd təkbir edirsən birinci təkbirdən sonra Fatihə surası oxunulur burada da bir qism alimin fikri rükundu vacibdə oxunması bir qism alim də deyir sünnədə, oxumasa da olar yəni Fatihə surasını bilməyənlər də canaza namazına dayana bilər ikinci təkbirdən sonra Peyğəmbər s.ə.və salavat gətirirsən, namazda olan salavatı Allahümə s.ə.ə.lə Muhammedin bu salavatı 3cü təkbirdən sonra dua edirsən, dördüncü təkbirdən sonra isə salam verirsən. Sünnədə bir neçə cür dua varid olub, lakin ən məhşuru bu iki duadır. Allahumma aqfir ləhu, və arham, və afihi, bu dua. Allahumma onu bağışla, ona rəhmət. Və bir də Allahumma, Allahumma aqfir ləhəyinə və məyyitinə və sahirinə və qəbirinə. Bu duadır Bu uzun duadır Bizim Ölümüzə, dirimizə Uşağa, böyüyə Hamısına rəhmət dilirsən, Bu duaları da Cənaza namazından Oxuya bilərsiniz Əzbərləyə bilərsiniz Uç salam məsələsinə Salamda da Alimlər xitilaf edib, bəzilər deyir ki Yalnız bir tərəfə salam verirsən Bununla kifayətlənirsən Bəzilər deyir Hər iki tərəfə salam verirsən Bir tərəfə deyənlər Əksəriyyət təşkil edir Sahabələrdən də Buna edənlər olub Abdullah İbni Ömar, Abdullah İbni Abbas Ali İbni Talib Abdullah İbni Abbi, Avfi, Abu Hurayrə və s. R. R. s. Lakin hər ikisi Səhirdir Hər ikisini etmək caizdir Bir tərəfə də salam verə bilərsən İki tərəfə də Cənazə namazını Qılmayan O namazı sonradan da qıla bilər Bir saat sonra Bir gün, üç gün, bir ay Fərq yoxdur Rasulullah s.a.v. bunun üçün vaxt qoymayıb Və icazə verib Xüsusiyyət verib ki Sonradan cənazə namazını qılasan Qılmaq istəyirsən sən Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olur, məscidi təmizləyir. Bu qadın gecə vəfat edir. Vəfat etdikdən sonra səhabələr onu aparıb dəfn edir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmənin narahat etmək etmək istəmirlər. Qoyatmırlar. Və Peyğəmbər sallallahu səhər durub qadını axtarır tapa bilmir. Səhəbələrə deyir ki, bəs qadın necə oldu? Səhəbələr deyir, vəfat etdi, aparıb dəfn etdik. Deyir, bəs xəbər etmədirsən? Səhəbələr deyir, sənin nə rahat etmək istəmədik. Ona görə Rasulullah s.ə.v. gedib sonradan həmən qadın üçün qəbirsanlıqda cənazə namazını qulır. Bu da göstərir ki, bunu etmək caizdir. Həmçinin balaca uşaq üçün Cənazə namazı qılınır. Hətta tam insan şəklində düşməmiş, uşaq, yəni ana bətindən düşmüş uşaq üçün də cənazə namazı qılınır. Düzdür. Bəzi məsələlər, xüsusən də həmbəli məsələsi, görək ki, 4 aydan sonra düşübsə cənazə namazı qılınır. 4 aydan əvvəl düşübsə yox. Çünki ruh 4 ayında verilir. Lakin səhih budur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi heç bir müddət təyin etməyib. 4 ay, 3 ay, 5 ay. Müddət təyin etməyib. Əgər ana bəhdindən düşübsə, Allah onun yaranmasını istəyib. Sonradan yaratmayıb. Bu da onun hikmətidir. Bakın, onun üçün cənaze namazı qılınır. Həmçinin günəşin, ayın küzü kimin sə ölümünə görə tutulur. Günəş və ayın izinin tutulması Allahın qəzəbinə işarədir. Allah xəbərdarlıq edir. Ona görə də müsəlmanlar toplanıb kusuf və ya xusuf namazı qılır. Allahdan bağışlanma diləyir. Yəqin ki, onların günahları çoxalıb ki, Allah Subhanahu taala onlara xəbərdarlıq edir. Və ayın günəşin üzrünün açılmasına qədər o namaz davam edir. 4 rükü dörd səzlədən ibarət iki rəkətli namazdır. Həmçinin Peyğəmbər s.v. özünü öldürən şəxs və ya qənimətdən icazəsiz götürən şəxsini namaz qulmazdır, cənaza namazı qulmazdır. Həşiyənə dəyirəm. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xasdır. Həmin şəxslər müsəlman olaraq qahır. Həmə Rəsulullah sallallahu onlar üçün ona görə namaz qılmayın ki, onun şəfaəti məqbuldur. O namaz qılsa onlar bağışlanmalı idilər. Allah Subhanahu onları bağışlayardı, lakin Rəsulullah sallallahu əleyhi şəxsə namaz qılmır. Böyük günahları edən şəxslər üçün cənazə namazı Rasulullah sallallahu alayhi Məsələn, qadın o vaxt Peygəmbər sallallahu alayhi zamanında gəlib etiraf edib ki, mən zinə etmişəm. Və onu daşqalar adidlər. Uyqudan sonra Peygəmbər sallallahu alayhi ona cənazə namazı qılar. Və səhabələrdən bəziləri etiraz edir ki, ya Rasulullah, xıb bu zinəkardı. Günahkardı. Rasulullah sallallahu deyir ki, onun tövbəsi 70 günahkara paylansaydı şifayət edərdi odur cür tövbə etmişdi özü, heç kəs özü etiraf etməz ki mən zina etmişəm məni daşqalaq edin İslam tarixi boyu yəni İslam gələn gündən bu vaxta qədər 4 şahidlə heç kəsi zina etdiyi yerdə tutmayıblar o mümkün deyil 4 şahidlə zina etdiyi yerdə kimisə tutmayıblar o mümkün deyil yalnız kimlərsə özləri öz günahını etiraf edib Ona görə cəzalandırılırlar. Lakin bu, demək deyil ki, müsəlman gedib zina etsin və əmin olsun ki, ənsı da mənə tutmayacaqlar. Allah ki, görür, sən insanların gözündən yayına bilərsən. Allahın nəzarətindən yayına bilməzsən. Allahın və mələklərinin nəzarətindən yayına bilməzsən. Sonra cənazəni təqib etdikdə Mətlə cənazəni təqib etmək yalnız kişilərə əmr olunub, qadınlara cənazəni təqib etmək haramdır. Bu Məthiyyə rəziyallahu anhdan rivayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə qadınlara cənazəni təqib etməyi qadağan etmişdi. Baqın kişilər cənazəni necə təqib etməlidir? Rasullullah sallallahu və səlləm gəlib ki, miniş üzərindəsənsə Zənəzənin arxası ilə gəlməlisən Yeriyərək gedirsənsə Caizdir Arxası ilə, yanı ilə, önü ilə Haradan gedirsən ged Hər bir Hərəkət caizdir Vacib deyil ki Mütləq arxası ilə gedəsən Və ya önündə yanın, Sağında, solunda gedəsən Həmçinin İbniqəyim fikir verin Rahimə Allah 4-cü əsr bundan əvvəl 7, təxminən 7 əsr bundan əvvəl görülür ki, cənazəni yavaş-yavaş lən gidərək aparmaq bidətdir. Hələ bu bu şey 7 əsr bundan qabaq olub. İndi də həmin şeylər davam edir. Nə isə bu şeylər davam edir. Ona görə ki, bunlar hamısı İblisin fitnələridir. Tüblis bu fitnələri qiyamətə qədər davam etdirəcək. Bu fitnələrdən qasmaq mümkün deyil. İndi, i̇ndiki zamanda vəziləri yuxudan oyanıb, deyir ki, mənə vergi verilib, məsələn. İbn-i Allah, İbn-i danışır, deyir ki, onların zamanında hər hansı bir qadın yuxudan oyanırdı, deyirdi ki, mənə vergi verilib. O, biri qadınlar da onun ətrafına yığılırdı və başlayırdılar haram işlərlə məşğul olmaq. O zamandan bu zamana qədər İblisin fitnələri davam edir Eyni, eyni şəkildə Həsini dəyişdirilmir Allaha şəriş qoşdurur insanları Allaha şəriş qoşmaq onları sövq edir Küfr etməyə sövq edir Başqa şibəşəzi yoxdur Bu andisib Allahın izzətinə Andisib ki Sənin yolunda Yəni o düz yox, səhəfəl-nüstakım yolunda oturacam Və o yolla gedənləri Azdıracam Onların önündən Onlara önlərindən, arxalarından, sağlarından, sollarından yaxınlaşacam. Onların çoxusunun, əksəriyyətinin şükür edən görməyəcəksən. Yəni, şirk kafir olacaqlar. Ancaq sənin ixlaslı bəndələrindən başqa. Allah bizi onlardan etsin. Amin. Önlərindən, arxalarından, sağlarından, sollarından nə deməkdir? Önlərindən gələcəm, yəni, dünyanı onlar üçün gözəlləşdirəcəm dünyanı sevəcəklər arxalarından gələcəm yəni ahirəti onlara unutturacaqam və ahirəti unutacaqlar ölümü unutacaqlar yalnız ölüm anında yadlarına düşəcək hə, ölürəm, indi neydim artıq gezdir, heç nədə bilməyəcəksən sağlarından gəlməsi yaxşı əməllə onları yoldan döndürəcəm namaz qılmır O namazı daha da gözəlləşdirsin deyə vəsvəsə edəcəm, riya gətirəcəm və s. Bilirsiniz, nə qədər namaz qulanlar olur ki, namazları hamısı batil olur. Riya etdiklərinə görəm və sollarından gələcəm, yəni günah işləri onlara sevdirəcəm. Görürsünüz ki, toy məclisidir. Masanın üstündə nə istəyirsən var. İstənilən cür meyvə, yemək, içmək, bir dənə içki, araq yoxdur, donu yoxdur. və donuz əti yoxdur. Vəs-salam. O toya gedənlərin hamısı deyir ki, əş, toy deyildi, yasıyım. Nə var, nə var, içki yox idi. Donuz yox idi. O qədər halal olan şeylər, naz nimətlər, on üstündə dolu, cürəbəcür kebablar, cürəbəcür peynirlər, salatlar və s. Lakin bir dənə araq olmadığı üçün, onu zətindən olan qalbasa qılmadığı üçün bunlar üçün o toy-toy sayılır. Fikir verin, şeytan necə gözəlləşdirir, necə insanları vəsvəsə ilə yolundan azdırır. Və yax, dedim ki, cənazə namazı qılınan şəxs üçün namaz qılmaq caizdir. Lakin, müşahidə edərək, gedib cənazəsini müşahidə edəsən, qəbrinin yanında qılasan. Bu caizdir. Amma qeybi namaz, kimsə Amerika'da vəfat edib. Sən buradan onun üçün namaz qılasan. Bu barədə alimlər ixtilaf edib. Bir qismi alimlər Şafii və Əhməd, rahimehullah deyir ki, qılmaq sünnədir. Kəyi namazı qılmaq, cənazə namazını sünnədir. Bir qismi alimlər deyir ki, caiz deyil tamamilə. Olmaz. Əbu Hənif Eylə Malikin, rahimə Allahın e, fikridir, rəyidir. Lakin əksəriyyət üçüncü rəydədir ki, əgər o şəxs üçün cənazə namazı qılınıbsa, həmən şəhərdə, uzaqda, qəriblikdə cənazə namazı qılınmır. Qılınmayıbsa cənazə namazını onun üçün qılmaq, fardahan olunmuş vaxtları, namazın qılınmasının qadağan olunmuş vaxtları kümüdür. Sünni namazları bilirsiniz. Sünni namazından sonra, yəni günəş çıxa-çıxda, günəş batabatda və zəniqdə olduqda qılınmır. Eləcə də cənazə bu vaxt dəfn olunmur. Qəqəmbar sağa səlləm bu vaxt cənazəni dəfn etməyi qadağan edib. Ölən şəxsi qəbirə qoyduqda bu sözləri dəmək və sünnədir. Bismilləh və billəh və aləmin ləfə Allahın adı ilə Allahçının və Peyğəmbərin dini üzərində qəbirə tapışılır bunu demək sünnədir qafn etdikdən sonra isə onun üçün bağışlanma diləmək və xüsusən də suallara cavab verməyə sabit olmasını Allahdan diləmək Allahdan diləmək ki, Allah onu sabit et o suallara cavab verə bilsin o suallara cavab vermək bu dünyada asantdır Rəbbim Allah bu Peyğəmbərim Məhəmməd və dinində İslam o bu dünyada asantdır amma o dünyada çox çətindir bəlkə əksəriyyətiniz imtihanda olmuşsunuz və bunu müqayisə edə bilərsiniz imtihanın suallarını evdə əzbər bilən şəxs imtihana daxil olduqda o məlimi görəndə onun zəhmini sifətini gördükdə zəhirmar yox, çəşməyin çəşm çəşm zəhm. Yəni ciddiliyini gördükdə, <gülüyor> deyib müəllimlərə deyirsiz, hamsını köndərərsiz üstünə. <gülüyor> ciddiliyini gördükdə, o sualların əksəriyyəti yaddınızdan çıxır. Və <gülüyor> soy iki mələğin o sifətni, zəhm nisbətini gördükdə, nə ki əksəriyyəti bütün şeylər, hər bir sual, cavab yaddan çıxacaq. Heç nə yaddımda qalmayacaq. Yalnız Allah sənə o sabitliyi versə, onda həmən suallara cavab verə bilərsən. Mənə əminəm ki o, ki, o kəslər ki, qıraqdan baxır, bəzi şəxslərə istezə edir, onların haqqında ağzına gələn danışır və deyir ki, bunlara bax, bilmir, ağzına gələn danışır. Həmən şəxsləri qabağa versən ki, gəl sən danış, gəl otursan danış, görək sən nə danışacaqsan o çaşacaq. Çünki həmən vəziyyətə düşməklə o vəziyyətdə olanın halını bilə bilərsən. Gələk o vəziyyətə düşəsən ki, o vəziyyətdə nə vaxt olacaq? Gələk öləsən ki, o vəziyyətə düşəsən. Öləndən sonra da artıq bu dünyaya da ki, eləmədiklərini eləyəsən, səhvlərini düzələsən. Həmək indidən bu barədə düşünün, səhvlərinizi düzəlin. Həmçinin Peyğəmbər Şam yandırmağı o vaxtdan qalıb. Çünki o vaxt kitab əhli bunu edirdi. Və Peyqəmbər s.a.v bunu qadağan etmişdi. Şam yandırmağı, qəbirin üstündə oturmağı, ayaqmı, gəzməyi, üzərində hündür binalar tikməyi, məqbərələr və s.a.v qadağan edib. Rasulullah s.a.vnə nə qədər hədis var ki, əvvəlki ümmətləri Allahın lənəti ilə müjdələyir Deyir ki, Allahınlara lənət edib Ona görə ki, onlar peyğəmbərlərinin qəbirləri üzərində Məsidlər tikir Və öz Qəbiri üzərində məsid dikməyi Qadağan edir Deyir, mənim qəbirimi Məsidlə çevirməyin Məsid nədir? Təhkətdaşdan ibarət olan şey deyil Məsid odur ki, orada dua edəsən Quran oxuyasan İbadət edəsən Allah təvəkkül edəsən, təvəssül edəsən. Rasulullah s.a.v bu sözü deməklə, demək istəyir ki, mənim qəbrimi bu vasitəyə çevirməyin. Mənim qəbrimin yanında yəlib namaz qalmayın. Dua etməyin. Dua etmək istəyirsiniz. İstənilən yerdə Allah sizin duanızı qəbul edir. Məyər Allah qəbrin yanında ancaq duanı qəbul edir. Kəsilmiş qurban ancaq qəbrin yanında qəbul edir. Nəzir ancaq qəbul, qə, qəbrin yanında qəbul edir və s.a.rə ibadətləri yerin istənilən yerində Allah qəbul edir buna görə də müəyyən bir yeri xüsusiləşdirmək ki yalnız bu yerdə gedim qurban kəsin yalnız bu yerdə dua edim burada daha tez qəbul olacaq buna əsas lazımdır əsasız da edən ibadətdə əsasız nəysə edən yenilik gətirmiş olur yenilik də Fəramda sallı sələm deyir ki hər bir yenilik rədd olunur Allahdan və Peyğəmbərindən ağıllı olmalısan ki dinə onların demədiyini gətirəsən Bu deməkdir ki, onların yadından çıxıb deməyib, sən tamamlayırsan Həmsinin o şəxslər qəbrin e, üzərində hər hansı kritikili bina etmək üçün əsas da gətirirlər <coughs> Təhv surəsi 21-ci ayəni Allah s.ə.v ayədə deyir ki Qaləl-ləzinə qaləb alə əmrihim və nəttaxidən naləyhim O kəslər ki, mübahisədə qalib gəldilər O vaxt Onlar dedilər Onların üzərində məsgid binayı qəcəyik O kəslər Müsləman ümmətindən əvvəl yaşayıb Eçə illər əvvəl, öncə yaşayıb Bu ayənin Ayə səhiddir, Ayə Allahın qalamıdır Lakin ayədən çıxarılan məna şübhədir. Səhih Bu məna, bu ayə dəlil deyil ki, qəbrin üzərində məsli dikmək caizdir və yaxud qəbrin üzərində neysə məsli də bənzər bir şey dikmək caizdir. Birincisi, ona görə ki, Peyqəmbər s.ə.vdən varid olan möhtəbər hədislərə bu fikir ziddir. Birincisi, ona görə, İkincisi ona görə ki, ola bilsin ki, Bu, onların şəriyyətində onlar üçün icazə verilib. O da deyir ki, bizə də bu icazə verilir. Onda Musa aleyhissalamın şəriyyətində olan şeylər də götürür Musa aleyhissalamdan da götür və s. O şəriyyətlərdən niyə götürmürsən? 6-cı gün balıq odur, o qadıqan olunur. Günah etdikdə tövbə etmək üçün özünü öldürməlisən. Bunları da götür. Deməli, onların şəriyyəti onlar üçün olur. Üçüncüsü, üçüncü cavab. Allah s.ə. bu ayada xəbər verir. Deyir ki, onlar belə etmək istədilər. Bu deməkdir ki, Allah bizə əmr edir ki, siz də belə edin və yaxud siz də belə etsəniz yaxşı olar. Yox, Allah yalnız xəbər verir. Allah da Allah xəbər verir ki, Adəm yolladından biri digərini öldürdü. Və bundan başa düşmək lazımdır ki, biz də gedək qardaşımızı öldürək, onların vadına sahib çıxmaq üçün. Yalnız xəbərdir. Dördüncü, Bunlar, bu ayədə onların iradəsi göstərilir. Biz məsid tikəcəyik. Tikib-tikməmələri məlum deyil. Bu dəlil deyil ki, onlar tikdilər. Onlar tikmək istədilər. Lakin göstərilmir ki, tikdilər. Və bir də kimlərin qalib gəldiyi? Mübahisədə müminlər iman gətirmişlər qalib gəldilər, yoxsa kafirlər o da bilmir, göstərilmir? Ona görə biz deyə ki, Əqiqətən onlar mümin idilər, məsid tikdilər və bizim şəriətə də uyğundur, biz də tikə bilərik. Buna heç bir şey əsas vermir. Sonra Peyğambar s.ə.v qəbirləri ziyarət etməyi əvvəl, İslamın əvvəlindir, qadağan etmişdi. Sonra sahabələrə əmrək deyir ki, kuntu nəyətukum an ziyarətil qubur sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim fəzuru hə indi isə əmr edirəm qəbirləri ziyarət edin nəyə görə? innəhə tuzəkkirukumun naut o sizə ölümü yada salır yoxsa o sizə neysə başqa bir şey yada salır qəbirlərin yanına gələndə bəzi şəxslar kimlərsə pul fikirləşir, kimlərsə pulunun getdiyini fikirləşir hər şəs bir şey fikirləşir kimlərsə Neysə qəbirin yanına gətirib qoyur, kimlərsə oradan neysə götürməyib çirləşir. Şəkər buraq, axlavaq və s. və s. Rasulullah s. s. bəyəm deyib ki, qəbirləri ziyarət edin falan filan-filan şeylərə aparın, düzün ora. Bəlkə bir yol qədə quraq orada, nə o yeni ildə. <gülüyor> Deməli, bu cür şeylər Peyğəmbər s. s. ilə ibarid olmayıb. Rasulullah s. s. qəbiri ancaq ahirəti ölümü yada salmaq üçün ziyarət etməyi əmr edib. Hər bir niyyətlə ziyarət edir, hər bir şey tələb edir. Amma əmin ola bilərsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi dediklərini həddi aşmayaraq yerinə yetirsəniz, onunla bərabər həşr olunub cənnətə düşəcəksiniz, inşallah. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qəbrini ziyarət etdikdə dua edib deyərdi: "Əs-salamu alaykum əhli diari min al-mu'minin wal-muslimin. İnna inşallah, bikum lələhiqun." Əsələlləhə lənə və ləkumul əfiyyə deyir, Hamınıza Ey mümullər və müsəlmanlar Allahın salamı olsun Biz də sizinlə görüşəcəyik Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki Hər bir şəxs, hər bir insan ölməlidir Hər bir insan ölür Kimlər ki deyir ki Xızır aleyhissalam sağdır Hərdən yanına gəlir Nəysə mənə gətirir Bunlar hamısı cəfəngiyyətdir Rasulullah sallallahu xəbər verib ki, bütün insanlar vəfat edir. Hətta Səhv eləmirəmsə bu Tufeyl idi, sonuncu sonuncu səhabə 110 ildə vəfat edib, Hicrətin 110 ilində. Səhv eləmirəmsə bu Tufeyl idi. Radiyallahu anh. Rasulullah sallallahu etdikdə Hicrətin 11-ci olur. 11-ci il. ki, 100 ildən sonra indi mənim yolanlardan heç kəs qalmayacaq. Və 100 il tamamında bu sahabə vafat edir sahabələrdən artıq eskəs qalmır Başqa bir hədisdə deyir ki mənim ümumətimin ömürü 60-70 il arasındadır Əksər insanla xüsusən müsəlmanlar 60-70 il yaşayır Elə deyil İstisnalar ola bilər Allahın hikmətidir Qudurətidir Allah özü bilər Amma Peyqəmbər s.ə.v. əksəriyyəti haqqında xəbər verir Həmsinin Ölən şəxs ölən şəxsin yaxınlarına başsağlığı vermək onlara təskinlik vermək sünnədir amma görən ibiriqəyəm o vaxt ələ deyir ki ölən şəxsin ətrafına yığışmaq yiyib itmək və s. bu hamısı yenilikdir o bilmir ki ölünün fikrini təksin yad saxlasın osu gələn qonaqları haridansa borç tapıb bir təhər olaraq yola salsın iki tərəfdən, bu tərəfdən bu müsübət gəyir o tərəfdən də fikirəşir və dəziləri də hətta ölən şəxsi söyür ki sən görba gör olasan vaxt tapdın ölməyə borca saldın bizi və sərə belələri də olur amma Peyğəmbər s.ə.v yəni din görün necə asanlıq yaradıb asanlaşdırıb ki ölən şəxsi əksinə yaxınları kömək eləməlidir. Nə Nəcək ki, Cəfər ibn-i Ebu Talib radiyallahu anh o, vəfat etdikdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Cəfərin ailəsindən müsibət gəlib. Ona bacardığınız kömək edin. Amma indi tam əksinədir. İkinci mövzul zəkat barəsindədir. Zəkat haqqında belə dinləməklə yadda heçinə qalmayacaq. Lakin Əsas şeyləri yadınızda saxlayan Əvvəla birin ki, Peyğəmbər s.a.səlləm Allah zəkatı nəyə görə müsəlmanlara fərz buyurur? Nə üçün? Ona görə ki, kasıb olmasın. Varlılar yenə deyirəm Allahın onlara verdiyi ruzu ilə varlar Allahın onlara verdiyi ruzu ilə bir il şerh çəkir. İstədikləri kimi dünyadan ləzzət alır və bir ilin tamamında olan malından qırxdan bir hissəsini qırxdan bir hissəsi onun üçün heç nədir? O qırxdan bir hissəsini kasıblar üçün çıxarmalıdırlar ki kasıb olmasın. Kasıblar da bu dünyada yaxşı yaşasın Bu Allahın əmri deyil Ki, yeryüzündə minəmanlıq Bərqərar olsun Kasıb olmasın Amma varlıların gözünü Şeytanın vəs-vəsələri örtüb Kasıblar haqqında düşünmürlər Lakin onların özləri də Gəlib kasıb olduqda Başları o daşa dəydikdə işte Başa düşürlər ki Kasıb olmaq nə olan şeydir Zəkat dörd şeydən çıxarılır Dənli bitkilərdən və bir də saxlanılması mümkün olan meyvələrdən. Tərəvəzdir, əsərə, meyvələrdir. Saxlanılması mümkün olmayan meyvələr. Bundan zəkab çıxarılmır. İkincisi, qızıl və günüş. Yalnız qızıl və günüş və onu əvəz edən pul. Üçüncüsü, malqara mağaranın da mağarədə da daxil edilə də öküz, yəni öküz inək və bir də qoyun, qoç qoyun. At, eşəkdir, qatırdır və s. ayə toyuqdur, quşlardır. Bunun zəkatə daxil yoxdur. Zəkatə daxildir. Keçi də qoyun kimidir. Daxildir. Hə bir də sonuncu, 4-cü bu barədə ixtilaf ediblər alimlər. Bəzilərdə deyir, vacib deyil, çıxarılması. Bəzilərdə deyir ki, vacib deyil, ticarət malı. Ticarət malından, onun qiymətindən 40-dan 1 istəsi zəkat çıxarılır. Dənli, dənli bitkilərdən başqa, 3 sinif maldan zəkat bir ilin tamamında çıxarılır. Bir ilin tamamında. Dənli bitkilər isə və bir də saxlanılmasının ünitini olan meyvələr, fındıq, qoz və s. Bunlar yığın vaxtı zəkatı verilir. Sonra sizdən kim onun nüsxasını çıxarıp hamı yapayılaya bilər? Kim öz boyuna götürə bilər? Bu qardaş səni qabağladı. <gülüyor> Sonra 8 sinif insan var ki onlara verilir bu zəkat Bu da tövbe Suresi Səfələm 69-cu ayədir Yazılıb orada, bax bir tövbe Suresi Səfələm 69-cu ayədə Allah Səfələm Rəmsə 8 sinif insanı qeyd edir Bundan əlavə, bu 4 maldan əlavə 4 sinif maldan başqa Həm. xəz İrə yol. Demə nə? Nəbət 660. 60, 60. 60. Bundan əlavə. Xəzinədən də zəkat verilir. Xəzinə nədir? Yeri qazmısan, məsələn. Bir iç qızıl qızıl. Ondan dərhal zəkat verməyin yaxşıdır. Vacib deyil, amma yaxşıdır. Zəkatlə bu malın da yəni xəzinənin fərqi var. Onu da qardaş Əsıqa çıxardıb sizə verər. Beşdə bir hissəsi verilir xəzinəni. Xəzinə tapılan kimi beşdə bir hissəsi kasıblara paylanır. Rasulullah s.a.v daimə zəkat da verərdi sədəqə də və sədəqə verməyi daha çox sevərdi qədər, imkanı çatdığı qədər sədəqə verərdi həmsinin bazı alimlər deyir ki baldan da zəkat düşür ləkin səhif budur ki versən yaxşıdır ancaq baldan zəkat vermək vacib deyil vacib yalnız o dörd sünif maldandır Bağın zəkatını vermək istəsən, bunu qeyd edin, çünki orada qeyd olunmayıb. Bağ 60 kilograma çatdıqdan sonra zəkat verilir. Onda bir istəsi. 60, 62 kilograma. E, 62 kilo çatdıqdan sonra? 62 kilo. Ondan sonra zəkat verilir. <gülüyor> 62 kg-a çatdıqdan sonra, nə qədər olur olsun, da bir hissəsiz zəkat verilir. Sonra zəkat, fitrə zəkatı. Fitrə zəkatını hər bir şəxs, azad, qul, uşaq, böyük, qadın, kişi, təxliyoxdur, hər bir şəxs fitrə zəkatını verir. Ən minimal miqdarı 2 kg 40 qramdır. 2 kg 40 qram Bir sağının, Peygamber sallallahu sallamın sağının miqdarı da çəkisi 2 kg 40 qram Ən çoxdur, nə qədər istəsən? Neçə kiloya qədər artıq vermək istəsən, görə bilərsən? Hə? 40 2 kg 40 qram Nə? Sağ odur da, bir saat 2 kg 40 qram Su? Bilmirəm Yəni bu su deməyə nə məqsəd? Nə qəsd edirsən? Ola bilər, ola bilər. 1 sonra inşallah cavab verərəm. Sonra İbni Qayyim Rəhiməhullah deyir ki, şey, bu nə etməklə? Bunu etməklə, yəni zəkat verməklə insanın qalbi sanki genişlənir. Reyə salır. <coughs> yəni çər bir nəzminu Şahid olmuşsunuz. Yaxşı işlər gördükdə ürəyiniz açılır. İki kiməsə kimə etməsiniz. <gülüyor> və İbn-i qeym nə zaman insanın ürəyi yenişlənir, e, ürəyə açılır, bu barədə danışır. Bu əməllərə qeyd edin və çalışın. Bu əməlləri edəsiniz. Daima ürəyiniz açıq olsun. Sıxılmayasınız. Birincisi, tevhiddir. Allah'a ibadət etmək insanın yürəyini genişləndirir. Sıxıntıya insan sıxıntıya düşmür. Bu dələdə Allah Enam Suresi 125-ci ayədə buyurur. Allah Ənam Suresi kimi düz yola yönətmək istəsə, hidayət vermək istəsə, qəlbini genişləndirər İslam üçün. Kimi zəlalətə zalmaq istəsə, Qəlbini sıxıntıya salar Ənam 125 Və bir də Zumer surəsi 22-ci ayə Kimin ki, qəlbini Allah genişləndirib Və Allahın nurundandır Yəni o, insanın qəlbinin genişlənməsi Allah tərəfindandır Zəlalətə, şirkə Vardıqca Qəlbin sıxılmasını şahidi ola bilərsiniz Cünah işlər gördük də Sigarət çəkib, içki içib, zina edir bu şəxslərdən soruşsan Onlar deyəcək elə ki, bəli, qəlbimiz sıxılır Elə bil nə isə çatışmır O zöv, o içkinin zövqü Bir saat, iki saat ola bilər Sonra baş ağrısı verir busur və s. yaramaz işlər görür Həmçinin zina 5 dəqə, 10 dəqə Bundan artıq şeytanın zövqü Yəni şeytanın qəsvəsəsi ola bilməz Əbədi zövq Allahın əlindədir. Əbədi nimət Allahın əlindədir. Allahın nimətləri ilə əbədi zövq almaq olar. Şeytanın vəsvəsəsi ilə yox. İkinci elmdir. İkin verin İbn-i Qeym rəhimə allaha. Əsas şeyi qeyd etdi. Elm öyrənməklə insan rahatlaşır. Qəlbi genişlənir. İstənilən suala bacardığı qədər cavab verir. Məyyən problemləri həll edir, fitnələri yatırır, söz-söybəti aradan qaldırır, iki qardaşın arasında sürh yaradır, cəmaatı düz yola yönəldir və s. Elm vasitəsilə nə qədər şeylər etmək olur. Üçüncü, Allaha sığınmaq, Allaha arxain olmaq, Allaha təvəkkül etmək, bütün çətinlikləri aradan qaldırır. Sən yəni, fikirləşirsən ki, bəli, hər şey Allahın elindədir, Allah sənə kömək eləmək istəsə eləyəcək Məsləhət bilmirsə Hikməti ilə Kömək eləmir Bu da Allahın məsləti, məsləhəti ilədir Hikməti ilədir Dördüncü Daimə Allahı zikr etmək Daimə harada olursunuzsa Olun Allahı xatırlayın Məsələn Axtobuzda arasa gedirsən Görürsən ki bir Cavan qızdır Şeytan vəsbəsə verib, mentalitetə uyğun olmayan şəkildə geyinib. Heç Avropa dövlətlərində belə geyinmirlər. Həddi keçib. Yəni, hürriyyət verilibsə, bu demək deyil ki, həddə aşağıq. Həddindən artıq özümüzü gözdən salaq. Onlar elə zənn edir ki, elə geyinməklə müasirləşirlər. Xeyr, əksinə gözdən düşürlər, adiləşirlər. Kişinin gözündə qadın adiləşdikdən sonra ona lazımsız bir əşyəyə çevirlər. Ona görə Allah əmr edib qadın bağlansın, icab yiyinsin ki, daima kişinin maraqında olsun. Və görürsən ki, bu cür bir ız yolla gedir, birinci baxış sənindir. Yəni, təsadüfən baxdınsa, buna görə günah qazanmırsan. Gözünə gör səndirsən. İkinci dəfə dönüb arxasıca baxmağa və s. Bu, şeytandı. İndi fikir verin. Bundan çəkinərsənsə bunun özü də Allahı xatırlamaqdır. Bunun özü də zikirdir. Allahı xatırladın, Allahdan qorşdun ki, çəkindin. Buna görə də savab qazanırsa və buna, bununla da qəlbin genişləni. Başa düşürsən ki, sən paksan. Onlar kimi səhv yolda değilsən. 5 və yax dediğim zəkat, sədəqə, insanlara yaxşılıqlar etmək bacardığınız qədər yaxşılıq etməklə qəlbiniz genişlənir. Xoş sözü deməyin, özü də sədəqədir. Pulunuz yoxdursa, heç olmasa xoş söz deyin. Çatan çatana kafir, münafiq, e, xavariz, hizbi, nə bilim, nə, ağzınıza gələni hər çatdığınız adamı deməyin. Düşünün, fikirləşin. Ona layiqdırsa ondan sonra deyin. Son zamanlarda bir çox qardaşlar, Bir çox qardaşlar, özlərinin əhlüsün nəval cəmə aldığını iddia edir. Lakin, əsasız olaraq kiməsə, hansısa bir ittiham etmək, onu yavaş-yavaş gözdən salır. Və axır əvvəl necə olur olsun, istəyir Quran-ı hafiz olsun, istəyir mən özün mədinəni qutarım, nə olur olsun dəxli yoxdur. Axır əvvəl əsasız danışan şəxs gözdən düşəcək. Ona görə çalışının əsasla danışan. Düşünün, sonra danışan. Mən bir dostum var, bu deməli avtobusla harasa gedirməyir. Avtobusdan düşəndə təsadüfən bilmədən birinin ayağını taftalayır. O şəxs də onun üstünə qışqırıb deyir ki, heyvansan, görmürsən, bora deyir, baxdım ona, çox səvirlə, təmkinlə, dedim ki, Allah sənə hüdaət versin. Şofir Mənə dedi ki, qəcəblənmə, bəs fikir vermədi, demək yox. O dördüncü sinif insana aiddi. Dərhal soruşdu ki, o nə deməkdir? O dördüncü sinif insan nə deməkdir? O kimdir? Deyir, i̇zah elədim ki, insanlar dörd sinifə bölünür. Birinci sinif danışmamışdan qabaq fikirləşir. Nə danışır? Nə danışacaq? Fikirləşir, sonra danışır. İkinci, ikinci sinif insanlar. Danışa, danışa fikirləşir. Üçüncü sinif insanlar, Danışdıqdan sonra fikirləşiriz Olmasa peşman olur Dördüncü sinif insanları heç fikirləşmir nə Danışmamışdan əvvəl, nə sonra Ağzına gələn danışıb Ötüb keçir Allah s.a. bizi birinci sinif insanları etsin Və sonuncu Xeyrxalq Sözlər eşitmək Xeyrxalq işlər görmək Xeyrxalq işlər görən insanlarla oturub durmaq Və s.a. yalnız və yalnız Xeyrxalq işlərə can atmaq. Peyğəmbər s.ə.v-in çox gözəl bir hədisini yadınıza salmaq istəyirəm. Bu, məhsul hədisdir. Rasulullah s.ə.v-i deyir ki, yaxşı dostdan, pis dostun misalı ətir satanla körük buranın misalına bənzir. Ətir satan sənə, ətir satanın ətirindən almasan da, o iyidən sənə dəyəcək o ətirdən. Səndən ətirisi gələcək. Sən ondan ləzzət alacaqsın, zövq alacaqsın Körük vuran Körük vurmaq nəticəsində Paltarını yandırmasa da Üstünü yandırmasa da Onun tüstündən sənə dəyəcək Səndən tüstü isi Yaxşı dost Yaxşı dostdan Nə isə bir mənfəət əldə etməsən də Onun əxlaqından Gözəl davranışından bəhrərləcəksən Amma pis Nanecibdən oturub dursan Sənə pisliyə etməsə də Onun o əxlaqından təsirlənəcəksən. Allah Subhanahu taala -tə bizi yaxşılardan etsin. Beşirib, dinləyib, qəbul edənlərdən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka